I lördags så var Jenny och vänner på Färgfabriken och spelade in ett avsnitt med en av våra favoritproducenter, Baba Stiltz. Nu är det kväll. vi är tillbaka på Peters kontor och har en annan av våra absoluta favoriter från 2013 här med oss. Hej Jön Gud! Hej! Hur är läget? Ja men det är bra. Hur känns det att vara en Jenny och vänner favorit? Alltså det känns väldigt bra. Det känns <laughs> riktigt bra. Svårt att säga någonting annat. Ja, alltså det, Jag kan ju inte säga att det känns helt värdelöst. <laughs> men, men det känns väldigt bra. Du är en del av någonting som heter Sad Boys. Ja, precis. Hur skulle du beskriva Sad Boys? Um, tre killar um, som ville göra musik och som gjorde det. Lade upp det på internet och sen så blev vi kända på internet. Och det är jätteroligt. Vilka är det mer du? Det är jag och så är det Young Lin som alla vet om det. Och så Young Sherman som alla borde veta om det. <laughs> vad är din roll i det här gänget? Um, jag är producent. Uh, gör beats och uh, sköter instrumentaler live med Sherman. Mm. Och um, är elak mot Young Lin ibland. Varför det? Um, jag vet inte. Det är, det är någonting i mitt huvud som säger att jag borde göra det att jag borde vara som du, du är sadisten i i Sad Nej, jag har nog bara Okej. Okay. det går ut honom jag ska försöka sluta men... jag, jag tänker att du borde försöka jobba med det ja jag, ja, jag borde nog jobba med det Vi har ju spelat några av dina låtar i podden mm. uh, Hello, som kommer i sommargas som ja. du själv sa här precis att du är ganska trött på Enormt trött på Jag gillar den fortfarande Tack, det är bra, det är bra att någon gör det och A Title Is Required uh, mm. med Little Cloud som vi har haft med i vår bäst av oktober Ja uh, just det. månaden. Uh, det. låt Men vi ska börja den här podden med din senaste ja. ditt senaste där. Vad, ja. vad är det för någonting? Ja, det den heter You Want Me. Det är en ä, lång och långsam låt med mycket bas. Oh, det är allting som vi gillar. Ja, och sen en liten, liten röst ovanpå som säger någonting. Vem är den? det tänker jag inte säga. Nej. Det avslöjar inte mina samples. <laughs> jag har aldrig. Vi vi lyssnar på den. Ja vi lyssnar på den. Young Gud, You Want Me. När um, gjorde du den här låten? Jag gjorde den i somras. Jag satt på Gotland. Mm -hmm. Och kände att nu ska jag göra någonting. Hur mycket Gotland kan man höra i det här? Ingenting alls. Absolut ingenting. Hur, hur ville du att det skulle vara? Um, och låta? Alltså jag ville väl att det skulle låta um, lite så här... Mörkt och lite kusligt mm. Och li lite, så här, lite förföriskt liksom. lite, lite You want me Och så kände jag att det är en jättebra titel Perfekt Så det var, det var så det kom till liksom, Att jag ville ha något mörkt, förföriskt Hemskt Mycket bas Och så blev det typ så Så blev det perfekt Ja, så blev det den bästa låten som man gjort <laughs> Någonsin Vad, Har du några um, Producentfavoriter själv eh, Som du ja. lyssnar på som gör exakt ja så alltså, allt en, en favorit just nu Är väl um, um, uh, Charles Från uh, Team Rocket mm -hmm. uh, Som har Sjukt bra på alltså, atmosfärer I största allmänhet som, som jag ser jävligt mycket till När vi kommer till produktion Men sen uh, jag like att jag har jobbat mycket med det där som många inte hör. Hur, hur kommer det sig att gilla just uh, Tim Rocket? Uh, um, alltså, jag har ju lyssnat på trans sedan jag var alldeles för liten för att lyssna på trans. Um, för min stora syster i gammal så här mm. Så jag har alltid älskat stora atmosfärer och syntar och over the place. Och, så liksom kombinerade han det med och hela Team Rocket för den delen med liksom med det här hiphop-gunget. Liksom. Jag kände det här är perfekt. Men jag behöver inget annat. Vi ska lyssna på lite låtar som du har tagit med dig. Ja. Som du gillar extra mycket just nu. Ja. Jag funderar på om det kanske är lite trans i nästa grej här. Det är DJ ja. Hentai. Ja, det är DJ Hentai Spirit. En, en extremt duktig producent. Vad är det som du gillar? Allting. Okay, we'll han har jävligt schyssta adidas byxor. Adidas-bixor? Ja. Hur ser de ut? Um, Sträck på sidorna <laughs> Didi i Spirit, Still ja. Blood Yes Vad är det som du gillar med den här låten? Um, det är en sjukt aggressiv baslinga Och jag älskar de här cowbells mm. Percussion-grejerna De går lite mot resten av låten känns som Men det är ganska söt också Ja men alltså... det är såhär, den är ganska liksom, aggressiv Och deppig på ett sätt Men jävligt jolly med all, Alla små grejer Som håller på mm. Och jag gillar, jag gillar ju kontraster Så det är vad är det här för snubbe? Um, en jävligt bra snubbe. Um, schysst kille. Um, bidrar med mycket gott. Um, <laughs> en Stockholms person? Stockhol Stockholms kille. Um, han ja, jag känner Sad Boys, Gravity Boys. Um, jag känner inte honom så bra, men bekant. Mm. Um, träffas ibland och så fick jag höra den här låten av Lin, och Jag tyckte att det här är skitbra Så jag vill lyssna på den hela tiden Vad finns det för beröringspunkter Med det som du och Dina boys Håller på med um, med, med den här låten ja. um, Alltså Det står i en kommentar att han har en Young synt vad, vad är en young synt då? Jag vet inte <laughs> Men han har det i alla fall Skulle du säga att det finns någon slags scen Just nu um, alltså i det Stockholm Alltså det är väl folk med jävligt tajta dry fit kepsar Och schyssta sneaker boots som, som gillar sån här musik kanske Jag har, jag har inte så bra koll um, Nej men det finns, finns väl någon form av, av scen Fast jag vet inte om man skulle kalla det för en scen Det känns mer som ett, ett forum Än en, en, en scen riktigt Det är ganska olika människor som, som tycker om det Vi pratar lite här under låten om att allting går i cykler och ja. att man kan höra um, saker från 90-talet och tidigt 00-tal mm. komma mm. tillbaka igen. Ja, precis. H hur, hur tänker du om det? Um, nej, men jag tänker att det är väl det har ju blivit en, en grej att ta tillbaks det, det som fanns förut och ta det som var liksom stereotypt för den tiden och tydliga kännetecken. Men nu känns det som att det, det börjar gå över styr. Så som vi pratar om att snart så kommer man väl börja ta tillbaka saker som fanns för två år sedan. Och liksom. Vad skulle det vara? Um, alltså Odd Future. <laughs> Sjuk throwback och älska Tyler the Creator är väl jävligt najs nice som kanske ett år. Det var någon som är så ung som du som skulle kunna tänka att det var så här. throwback. Mm, ja. <laughs> alltså det har väl så mycket med ålder, det har väl med allmän intelligens att göra och liksom inse att man inte kan hålla på så här. I förra avsnittet så spelade vi ett spår från Niklas Mackelbergs nya EP eh, som heter Öresund. Eh, jag har lyssnat så himla mycket på den här ep så jag bara kände att vi måste spela ett till. Eh, den här heter Believe in Asians. Vad är det jag nu ska betyda? <laughs> jag vet, beli believe in Asians, ja, som va, va? är asiater. Exakt. Va, ja. va, vad tror du om den titeln? Uh, alltså det, det är en... Den går ju att diskutera. Ja. Alltså... Hur menar du? Nej men alltså det är bli... jag, jag förstår inte <laughs> riktigt vad han menar med, med believe, in, believe in Asia hade väl make more än Believe in Asians. Kanske. Vi, vi får ta jag upp det här det. med, med Nikolas Mackelberg själv. Ja, jag tror gång. han måste få ja berätta för mig hur han, hur han, hur han tänkte med <laughs> den titeln. Vad, vad, vad tyckte du om musiken då? Ja, Han men, du det, något? Ja, nej, men det, det lät bra. Um, det lät som någon så här schysst um, grej man skulle ha hört i någon uh, så här paus mellan eller det, det fanns ett program när jag var jätteliten som var så här ett så taråprogram som gick mitt på dagen i brist på andra program. Så det var ett tarå, spå, spådomar. Typ. Mm -hmm. och, och då var det typ sån här musik tror jag. Så det tog mig lite tillbaka till att ha tråkigt på en eftermiddag och ville ha godis. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, men det, det, det, var, det är en bra känsla. <laughs> för för så, när man hade tråkigt och man var liten då hade man fortfarande ganska kul. Ringde du någonsin in till det där gå på jämmet och blev spådd? Jag var typ fyra, så nej. Okej. Okay. Jag kunde inte så mycket då, typ ingenting. <laughs> vi, vi får titta med ett av dina låtval. Mm. Eh, Orkidea, kanske? Ja. Orchidea. Uh, vet inte alldeles så mycket Men det är en jävligt skön Mix Ambient mix på ett, En annan låt av honom mm -hmm. Bra trance Snubbe Utan huvud Snabbt inte slut? Ja, det är en ganska kort låt. <laughs> Man är bara med att här, transiga anthems ska hålla på i all evighet. Ja, precis. Men inte den här. Han vill inte. Han <laughs> vad är det som är nice med denna? Eh, allting. Eh, atmosfärisk och lite upphackad. Och ett acapella av en, ur en film som jag använder i typ alla låtar som mm -hmm. jag inte har släppt. Vad är för film? Eh, jag vet inte, men det är någon så här... Enja liknande tjej som har en väldigt bra röst mm. och som sjunger på på något jag vet inte, keltisk dialekt, jag vet inte, men jävligt bra det låt. Det var mycket Enja-vibe ja, på, på låten. Ja, men det är... På tal om att ta det tillbaka till tidigt 90-tal. Ja, precis. Men, en, stora atmosfärer är bäst. Mm. Enorma helst. Hur, hur skapar man sådana? Eh... Uh, Reverb. Okej. Okay. Finns rev det någonting annat? Nej. nej. <laughs> tips från eh, producenten. Ja, tips från coachen. Reverb. Det här var Beat Culture eh, tillsammans med någon slags Brooklyn Act som heter Psychic Twin. Det passar bra till vårt tarot-tema som ja. är här idag. Uh, Jag gillar ordet Brooklyn Act. vad är då? Jag vet inte, det låter jävligt eh, kontemporärt och jävligt artsy. Ja, kanske. <laughs> Brooklyn Act. Jag vet inte, ja, det är lite hip, hipstritt på något sätt. Ja, men alltså... Hipsters är jävligt bra att ha. Varför det? För att jag hade inte haft någon som lyssnade på mig om de inte hade funnits. <laughs> du, ni, du var ju spelare med dina Sad Boys i Paris, berättade du precis. Ja. För, när var det? För förra helgen. Hur var det? Det var jätteroligt. Vet du om spelningen? Nej, men det var, var det någon hipsters eller? Enbart mycket schyssta jackor och uppvikta byxor. Men alltså, det var, det var jävligt nice. Mm. Jag blev full snabbt och sen så spelade vi. Och jag såg mest lila och folk som hoppade. Okay. Och det var jätteroligt. Hur var responsen? Mycket hopp. Och det är ungefär det jag kommer ihåg. Du blev utskälld av en fransk DJ också. Ja just det, jag tog en av hans CD-spelare och snurrade tillbaka den. Så han fimpade på mig och hotade mig och dödade mig. Men det är okej. Okay. Och sen försov ni er? Uh, ja, uh, Jo, jo vi, för, vi, vi försov oss så vi missade vårt uh, flyg. Så en kompis fick köra uh, av till Femi. Fick betala min biljett. Okej. Okay. Uh, men det gick bra, vi var, var muntrade och gladade på vägen hem. Rap life. Mm. Sky. Sky. Sky. Någonting. Det är Forge Addams med DJ Nate eh, aka Flakes Baby eh, Jävligt tung eh, Full med DJ-tags Ja, Massa <laughs> DJ-tags, det är så det ska vara om det kommer från södra delen eller Mellersta, USA mm. eh, Gammal så här Footwork-producent som började göra mer gladare eh, bopp musik han älskar att boppa, han älskar sina Gucci-glasögon. Vi försöker reda ut vad, vad boppa egentligen är. Boppin, hur skulle du beskriva boppin? Alltså det är en jävligt glad dans. Kan du dansa den? Jag kan ett par, par steg. Jag brukar göra det i ett Club med Young Sherman. Mm -hmm. Alltså vi brukar boppa ganska ofta tillsammans. Jag tänker mig att det är ganska stutsigt. Ja men det är jävligt, man, man boppar, man studsar liksom. Och, och så är det väldigt stutsig musik till liksom. Mm. Mm, Flyter lite liksom. Och studsa runt. Det låter jättemysigt. Ja, men det är hur, hur bra som helst. Vi fortsätter med lite mer rap. Ja, Det Rich homie quan yeah. och låten Make That Money. Vad tycker ja. du? Alltså, jävligt bra låt. Jävligt catchy låt. Vi sa precis att det känns som en hit. Ja, så alltså det lär det bli en hit. Blir inte en hit så kommer jag lägga av. <laughs> vad, vad tycker du om produktionen? Um, alltså, det, den känns jävligt... Uh, nu. Med hela mig och väldigt nedskalat lökiga pianon, lökiga trummor, eller inte trummor men Lökiga på vilket sätt? Nej men så här, det låter som någon, någon Casio-keyboard man hittat liksom, som man köpte på BLX-saker för tio år sedan liksom. um, Funkar och, det då? Alltså det funkar extremt bra Jag menar, Versace har ju massa av, av det där och så Bando med, med Mygos har ju också det är 110, låter som om man säger. meny Musik. <laughs> um, vad gillar du för, för hiphop just nu? Um, jag gillar hiphop som som är ganska konstig och känslosam. Och som låter som, som jag när jag skulle vara på en stripklubb. B aha. Extre extremt obekväm Och ville därifrån <laughs> Vi Men känna sig lite cool då. Vi smickade igång en låt här i bakgrunden Som du ville ha med Den är inte jätteny men... Nej men den är den bästa låten som man har gjort Bra låt! Ja. Party next door. Mm. Um, den här kanadensiska snubben som uh, Drake hittade, eller? Mm. Hur var det? Ja, uh, han hittade honom i, i brist på The weekend Det är det bästa han har gjort för The Weeknd suger den här killen äger. Vi, vi, var, vi sov lite på det här mixtapet, men när man väl hittade det så ja. blev man jätte jätteglad. Ja, jag sov något enormt, men jag menar... Det är som att man får Drake's sound utan att behöva lyssna på Drake. Ja, precis. För Jag vet inte varför man inte skulle vilja <laughs> lyssna på Drake. Men, <laughs> det är en pågående diskussion i Jenny och Det låter som Drake om man vore en cyborg eller en, en android. Något så här, mm -hmm. en, en, lite mer robot. Eh, en robotversion av Drake. Mm, kanske. Och jag gillar robotar. De är jävligt coola. så jag menar, det är inga problem. Uh, det här är vårt sista, sista snack innan sista låten. Mm -hmm. Då brukar jag, brukar jag fråga om Vad som, vad som händer liksom framöver har, ja. har du och Sadboys Någonting på gång? Uh, jag och Sadboys har har ni något på gång Men jag har en EP som kommer ut Januari, februari nästa år Spännande uh, Ja, det blir förmodligen jättebra Och jätteroligt för alla uh, Hur kommer den låta? Uh, bra Som en kanadensisk robot uh, Förhoppningsvis <laughs> Kanske mer som en svensk robot Eh, kanske lite sec-paper jag vet inte Lite trans ambiens Och lite tunga trummor Sen ska ni åka till Göteborg Och, och se om ni vinner Peter Guld Just den där skiten ja, det, det ska vi göra Hur kommer det gå? Eh, alltså Det vore ju så att vinna Men alltså Abidas är jävligt mycket bättre än oss Varför det? För att han är jävligt Han är enorm jag, jag, jag tänker att det kommer bli någon slags strid mellan Stors 14 000 Instagram-följare och Young Lins 13 000 uh, ja, jag, vet inte, Stor, jag vet knappt vem det är och jag vet inte vilka hans Instagram-följare är men jag gillar inte honom alltså? jag, gillar, nej, jag, gillar inte, jag gillar inte Stor okay. men han behöver inte gilla mig heller vilken, uh, Jag är rädd för honom dock vilken, vilken konstig dålig stämning, vi slutar med här nu nej, men det, det är lugnt det var i alla fall sjukt kul att du ville vara med. Ja, det var jävligt roligt att vara med. Känns det, det okej? Okay? Det känns okej. Okay. Shoutouts till stor. <laughs> Vi uh, säger lycka till med EP och uh, framtida Paris-spelningar och allting. Tack. Hoppas ni vinner, Peter Gull. Ja, det hoppas jag. Kanske. <laughs> Har det Ja.